Löpsedel Så här är den som försingrat, Och här är den som drängt sig Och här är den som slingat sig undan lagen och hängt sig Och här är det senaste mordet Mördarens knive Den var lite rostig i bladet och hittades ner i brunnen Och kniven är fotograferad av mördaren av fiskalen Fiskalen är djupt chockerad av mördaren troligt fiskalen och mördarens mor, hon gråter, det kunde man nästan tänka. En mördare är hennes enda son, och hon är enka.